Після цього пояснення багато людей подумали, що вони стали жертвами нової хитромудрої вигадки циган і вирішили більше не ходити в кіно, розміркувавши, що в них удосталь своїх власних нещасть. Тож немає чого лити сльози над вигаданими лихими уявних персонажів. Щось схоже сталося і з грамофонами, які були привезені веселими французькими жіночками на зміну застарілим старілим органчикам і на якийсь час серйозно підірвали прибутки місцевого оркестру. Спершу загальна цікавість сприяла зросту клієнтури забороненої вулиці, і навіть подейкували, що деякі шановні дами перевдягалися чоловіками, аби тільки подивитися зблизька на загадкову новинку. Але вони розглядали грамофон так довго, і з такої близької відстані, що досить швидко дійшли висновку. Це не чарівний млинок, як усі гадали і, як запевняли оті жіночки, а просто заводна цяцька, і її музика не витримує ніякого порівняння з бентежною, людяною, повною життєвої правди музикою оркестру. Розчарування було страшно глибоке, і дарма, що невдовзі грамофони стали дуже поширеними і з'явилися майже в кожному будинку, їх усе ж тримали не для розваги дорослих, а передусім для дітей, як річ найкраще придатну для того, щоб її випатрошити. Та коли комусь із городян випала нагода впевнитися в суворій реальності, встановленого на залізничній станції телефону, апарату з ручкою, яку треба було крутити, через що його попервах сприйняли як примітивний варіант грамофона, тут уже збентежилися і найупертіші скептики. Здавалося, ніби Господь вирішив перевірити, якого ступеня може сягнути подив жителів Макондо і тримав їх у постійному ваганні між захватом і розчаруванням, сумнівом і визнанням, поки нарешті не лишилося нікого, хто міг безпевністю сказати, де ж усе-таки проходять межі реальності. Відбувалося таке сумбурне змішання дійсного ілюзорного. Аж потривожений під своїм каштаном привид Хосе Аркадіо Боєндія почав блукати кімнатами серед білого дня. Після офіційного відкриття залізниці, коли щосереди об 11-й годині став регулярно прибувати поїзд і було споруджено станцію, непоказний дерев'яний будиночок зі столом, телефоном та віконцем для продажу квитків, на вулицях Макондо з'явилися чоловіки і жінки, які видавали себе за простих людей, зайнятих, найбуденнішими справами, але дуже скидалися на циркових артистів. У місті, де народ уже не разом пікся на циганських штучках, ці, еквілібристи вуличної торгівлі, які з однаковим красномовством могли всучити вам чайник зі свистком і правила стриманості для спасіння душі на сьомий день посту, не могли сподіватися на успіх, проте добряче заробляли на тих, хто, стомившись від їхнього базікання, здавався на умовляння. Наживалися вони також і за рахунок усіляких невігласів. Разом із цими шарлатанами однієї середи прибув до Маконда, а потім з'явився на обід у дім Буандія усміхнений товстун – містер Герберт. На ньому були штани для верхової їзди, гетри, корковий шолом та окуляри в сталевій оправі, за якими, мов, два топази жовтіли очі, а шкіру мав тут північу. Ніхто за столом не звертав на нього уваги, доки він не з'їв перше гроно бананів. Ауреліано ІІ зустрів містера Герберта випадково в готелі Хакоба, де той каліченою іспанською мовою обурювався щодо відсутності вільних номерів і привів його в свій дім, як часто робив з приїжджими. Містер Герберт був власником кількох прив'язаних аеростатів. Він об'їздив із ними півсвіту і всюди мав гарні прибутки. Однак йому не вдалося підняти в повітря жодного жителя Макондо, бо для них прив'язаний аростат був кроком назад, адже їм випало побачити і випробувати летючу мату циган. Тож він збирався від'їхати найближчим поїздом. Коли на стіл було подане смугасте, мов тигр, грону бананів, що їх, звичайно, приносили до їдальні на обід, Містер Герберт відірвав від нього перший банан не дуже охоче, але потім відірвав іще один, за ним іще. Продовжуючи розмовляти, він їв банан за бананом, ретельно пережовуючи, смакуючи,